...rutas homologadas, sí. entón, claro, eu digolle sempre, cando vas nunha ruta, tú podes ter a paisaxe máis bonita, máis hermosa do mundo, que se non hai vida, ah. o que ves é selva, porque claro, se sí, claro, non hai cultivo, se non hai ganado... Si pasas polos pueblos e a Nombesanaide, entón, en moi en, en claro. pouco tempo que crece a maleza. Entón, ah, sí, sí. é moi importante claro. o manter vivos os povos, sí, sí, que non é nada fácil, eh? Sí, e non hai ninguna panacea, ya nos pasanos como a todos, que, bueno, que temos que, que bueno, eh, hai que poñero magín a traballar, e, inda así, nos costa un montón. Claro. Pero, bueno, por lo menos todos temos que intentarlo. Claro. Eh. Eh, señora Caldeza, eu teño que felicitala porque non somente es coa festa do Faxó, senón tú, moitísimas cousas máis senón a, a, a Fundación Vicente Risco o, o traballo que fan a, a nivel cultural é extraordinario sí, sí. e teño, ten un equipazo que vai levando o Castro Caldelas non somente es como, como pobo bonito senón tamén como pobo de cultura que amosa a súa tradición e os seus eh, veciños Seguro que están satisfeitos co traballo que ese equipo le va adiante Bueno, por lo menos mmm, nos dando esa confianza E eh, eh, bueno, eh, nos temos toda a ilusión para traballar E eh, a verdad que traballamos con forza E traballamos con ganas Entón, supoño que de alguna maneira Eles tamén o ven Eh, e sobre todo que, que bueno, que como, como decía alguna persona, bueno, moi conocida de ciudad, decía, la pela es la pela sí. que verdad, a pela é a pela, e claro e cando ves que non che esmorece senón que che fai que teña economía sí. pues bueno, a, algo se está facendo ben bueno, Eu e... sempre, eu cando estuve en aí que foi, que entregaron unha es... Arlequín Arlequín, sí, sí, que xa, xa tive unha ocasión, sí, Pois, sí. había xente, xente nova Aquelo, eu quedaba me extrañado Claro Eu dicía, dicía, coño, pero aquí en de, teñen xente nova polo menos Hombre, claro eu, Bueno, a verdade é que eh, Oxe no noso colexión para un pobo de, de 1.200 e pico habitantes, que non chegamos aos 300, 337 137 nenos, logo, aparteos da guardería, uh -huh. o xa é todo un éxito. Hombre. É todo un éxito. Eso. Porque aquí chegou a haber 61 nenos solamente. Uh -huh. Entón, o xeo, o colexió, ten máis do doble. Claro, eso. Eh, temos moita xente foránea, uh -huh. hai que... Hai traballo, mmm, a xente ben, porque... É un, un punto donde coñecen, hai atracción, uh -huh. o lugar é bonito. É verdade que agora xa temos, por exemplo, tema de vivenda está tensionado, xa é un punto tensionado. Sí. Nos temos, afortunadamente, turismo do 1 de Xaneiro ao 31 de Decembro, uh -huh. entón, claro, moita vivenda que que bueno que non se arreglaba, porque se heredou dos abuelos e tal, sí. agora arreglouse, e eh, eh, claro, dá máis o, a, o alquiler vacacional que non o alquiler habitual. Sí, sí, entón, sí. claro, hai muchísima oferta, temos 62 casas vacacionales en Castro Caldelas, aparte dos hoteles, casas de oh. turismo, hostales, eh, eh, pousada... Sí, sí, sí. Claro, entón, entón bueno, <ríe> esta é a realidade, eh, eh, a xente, claro sabe que está tensionada, que estamos mandando gente a vivir a pueblos limítrofes, porque claro. aquí ya no tenemos alquiler, y sí, sí, luego, claro. Pero vale. claro, en fin Ten en que... todo a súa parte positiva Expostamente en que, que claro Que tens que mellorar os servicios continuos Si, sí, é coordinálo para que todo iso funcione eh, come é tímido, lóxicamente De verdade que é un placer Falar con voste de cada, cada pouco tempo Que máis veces que nos gustaría Pero non, non sempre sí. é posible Porque máis Moitas cosas precisamente por o seu traballo Que está tan tan tamén Tensionado, porque en realidad Ten, ten que dedicarse a moitas cosas E E, entón, o que eu queria, o que nos eh, agradecemos é que teña esses momentiños de vez en cando que hai incomodamos para que nos dé información eh, noticia tan, tan detallada do que, do que están a facer. De Agradecerlle moitísimo o de, o, o, eses minutos que nos dedicou é eh, que teña moito éxito. Moitas grazas. Non teñen que agradecerme nada, ao contrario. Eu teño que agradecerlle a todos os medios de prensa que bueno, que me chaman pues, afortunadamente moito, continuamente eh, por suposto que para min é un placer falar lle, como non os galegos que... Eh, que temos na diáspora, especialmente en Cataluña e en Barcelona que, que, que desde logo ustedes son os, os verdadeiros preservadores da cultura galega eh, fora de Iquí gracias, gracias a ustedes gracias. sigue funcionando a cultura eh, eu, a miña intención era poder estar precisamente nese homenaje que se vai a realizar a Balboa, eh, sí, sí. A Balboa sí. eh, eh, lamento no corazón vale. porque claro, coincideme o prefachós que teño 50.000 ¿Eh? entrevistas, grabacións claro, e logo claro. despois temos os fachós sí. eh, xa salgo directamente para Fitur claro, que teño claro. alí tamén presentacións entón non é posible pero claro. todos esos galegos que tanto fan pola cultura tanto, tanto fan que cuidan o noso, o noso saber, as nosas tradicións, cuidan as tanto ou máis que nos mesmos. Eh... Entón, como non a ser un placer falar para eles? Vale, pues... É unha bendición. Vale. E sigan ustedes, sigan ustedes traballando así porque son os adalides de que de que de que bueno, de cosgallegos estén en todos lados, e además se diga que donde hai un gallego hai un bo trabalhador. Moitas grazas. Ese é un orgullo. Moitísimas grazas, eso para nós es eso, eso, eso, eso é como un agasallo mas, grandísimo. Por certo, eh, mándalle un saúdo moi cordial ao señor Canosa de Santa Coloma. De verdade que esto das redes sociais sabe que sí, funciona moi <risas> moi ben. Escoitáron moi ben. Moitísimas Oi. grazas. Eu mandolle tamén un saúdo e un gran abrazo, que todo vaya moi ben. De verdade, tamén é unha das persoas as que eu lle teño moitísimo aprecio. E, además, tamén é unha das persoas que tamén traballan a prol da cultura galega, Eh, na, na parcela que lle toca a él e aí onde está a él que tamén felicidades Moitas grazas, moitas grazas De verdad que foi un placer unha honra tele te, te, te aquí estes minutinhos que cando terminemos o programa xa lle enviaremos o audio para que teña constancia de él. Moitísimas grazas e moitísimo éxito Dona Sara Nada, moitas grazas a vostedes Eh, no sé si se fue oído bien, porque quería justo viajando, es justo hubo sí, un momento per, donde per, llegué perfecto. a Orense, tuve que meterme en un parking, quedéme un poco... En Alvis porque tiña que atender o, o coche, diceron, "Bueno, podía atender oh, moito." Moitísimas grazas, Deña. Todo saíu moi ben, xa verá, que xa lle mandarei o áudio. Moitísimas grazas. Moitas grazas, Hasta pois unha raza moi grande. Viva Castro Caldelas, vivan os galegos da diáspora, da diáspora, perdón. E como non, vivan os fachos. Os fachos en eh, San Sebastián, aperta. claro que si, sí, Deña. Adiante, veña. unha aperta grandísima e oh. moitos bicós. Un despedímolo con música. Déjate o corpo entrar neste bir. que esperan de min dun modelo dun xeito que te seguir creeran que me coñacen que poden xulgar o meu luz me codelo ou este cantar pero dalle morena, dalle morena que todas xuntas facemos la festa. dalle morena, dalle morena deixa que miren que todo se pega novash con armando fernández y Julio cogil no tengo zap a dos no tengo zap a todos tengo semillas en la ropa y los pies moja a dos y los pies moja a dos y los pies moja a dos Baixamos esta peza de música e deixámola de fondo porque é o último traballo de un grande que xa entrevistamos noutra ocasión que me parece que é o, at, o complemento xa, sí. situado ese rumba negra, é Rubén de Peito Oscuro uh -huh. Vamos a la. Rubén, moi boa tarde. Moi boa tarde, que tal? Ben, tamos? estamos disfrutando da túa música. <ríe> sí, eh, estaba dicindo eu que o, o terceiro traballo, non, o, o final de, de, de triloxía, non? Sí, no, este xa é un sinxelo a maior é o cuarto xa Anda, pois, oh, sí, eh, pois nos estivemos escoitando en, en, en, en emisións anteriores es es ante... es Esa, esa triloxía, non? Claro, a triloxía de... Dice, bueno, este, este debe ser o terceiro e resulta que é o cuarto Pois pues, pues, encantado, sí. de verdad que, ademais, con unha sonoridade especial, non? Si, sí, este foi como máis arriscado, lo como que saímonos un poco dos las marchas que nos marcamos anteriormente. Cara, y no no, zona fuerte, ¿eh? Sí. Sí, sí, zona A ver, ¿qué tal? ¿Pensas presentarlo en alguna no sé, Monforte o en, en algún sitio especial? Este, este trabajo ya no tiene como apoyo de visual, solo solamente como musical, eh, música, digamos, musical, digamos sí. O sea, musical sí, completo, porque... vamos y sí, aí está como eh, o esforzo da triloxía pues foi unha cousa así como para dálle gasolina, por decirlo así, ao proyecto. Eh uh -huh. agora xa pois pues, vamos a encarrilar a presentación do álbum que esperamos que saia para despois do verán, neste verán. Eh uh -huh. van pois a ir saindo píldoras musicais ao longo deste ano, eh unha delas de se chēta Rumba Negra. Uh -huh. Perfecto. Pero, a ver, eu quero dicir a todos os nosos eh, escoitantes O traballo que te estás a facer non é precisamente musical Senón que ti dedicaste ao, ao asunto labrego, non? Si, sí, si, sí, sí. eu, eu, eu formo parte de unha brigada de traballadores, de traballadores autónomos uh -huh. eh, Onde nos dedicamos aos cuidados do, do monte e eh, de fincas agrícolas ¿De dónde sacas tu tiempo para pa, pa, pa esas composiciones? Pues hay semanas que no lo no sé. Hay semanas que supongo que otra Sí, si de, me... ¿de dónde sacas los tiempos? Claro, de verdad que sí, sí. No, no, sí. he eh, trabajo m, m, bueno, esas satisfacións que tens comprobando que, que, que se escoita o teu traballo ao mesmo tempo pois, eh, non sei os que polo menos escoitamos ou polo menos pois, venemos en antena o teu traballo, pois satisfácenos comprobar que, que bueno, pois non é unha píldora como diste, de, de, de, de aí caiu e xa se acabou senón non que é unha continuidade dun amor a, a, a, a, a, a algo importante que é unha creatividade pois, é, é, é, é encantadora, non? Okay. sí sí sí tal cual es ¿eh? como ya estamos como trabajando con un, un trabajo de longo precorrrrido no mm. estamos planteaeando como esa estrategia como a dos anos eh, eh, esto pues intentar eh, facer un proyecto viable no dentro mm. de, de que de momento un sueño todavía pues intentar perder esa ambición un poco Además participas porque ti un eres galego e participas da, da cultura en, en todo o seu conxunto. O sea, estás demostrando que, que que que se pode vivir no rural. Si, sí, no, eso seguro. Eso eso llevo practicando dez anos. Eh, oh, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, sí, sí, no, eu son, un, o sea, un firme defensor do, da ruralidade, no, Dentro do das formas de diversas de vivir mm. que hai, pois eu non me imagino ter unha vida fora desta deste de, de deste formato, digamos, ahora. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver, sí que te dedicas, pero que en realidade non é non é traballar cosacho solo, solos, senón que trates tamén material é, é, ferramentas un poquíllio máis sofisticadas, máis, máis, máis adiantadas, non? Quero que decir que que, que si se, se traballa con forza, porque en realidade precísase unha un un forza, ah, sí. unha forza física, claro, lo lógicamente, un Sí, un traballo térmico, si sí, hai. Hai como penso que na miña xeración hai como unha especie de medo, bueno, na miña xeración é tamén, de xente máis maior, eh tamén de xente máis, no, hai como unha especie de medo ao traballo físico. Mm. Eh logo sin embargo os gimnasios están cheos de xente, no? Claro. Sí, é de xente que está na oficina, no? A ver, no meu mesmo evidentemente. No. Pero un traballo físico ben estructurado, ben feito, sen facer becerradas por así dicilo, mm. sí. pode ser moi saludable tamén, que penso que tamén parte do segredo da xente que vive por aquí por la zona tanto 100 como 90 años como 80 están perfectos muchas veces es porque tengo unas vidas con actividades uh -huh. sí, sí, sí. con actividades de calidad con un movimiento de calidad que no paran o final pero sin forzar non? Penso que es más una cuestión no tema te otroball físico para que se sea saludable más una cuestión de de como tratar a productividade de como tratar o noso corpo ¿no? e como cuidar uh -huh. o noso corpo e saber onde están os límites do noso corpo para, para que se poida disfrutar e eh, ademais, pois, pues, facer algo de cartos Lóxico, é <risa> decir vi vivir no rural pero um, dignamente, non? Eh, si, sí, eh, A iso sí, me refería no. Porque, en realidad, precisa ser unha forma física determinada para o traballo que estás facendo pero que eh, eh, non precisa ir o asignacio para, para ter precisamente esa... Para estar porque... non cachas pero el trans casi porque compre te reforza ¿Sí? para hacerte <risa> no, pero cachas no nos ponemos eh. no. <risa> nos, nos ponemos más como os máis finos, como corredores de maratón prácticamente <risas> pues eso, pues, físicamente, co cuidados e ao mesmo tempo eh, decir, compre, eh, ter en conta que a, a, a vivencia no rural non é solamente estar eh, mirando a ver como eh, somos como caen da arriba no no, no, no, no, no, para nada <risas> todo o eu queria te eh, preguntar unha cosa que te dicen os teus compañeros os teus colegas que faz música e traballas no campo Pois é curioso porque parte da, das, das compañeiras que traballan comigo no campo tamén son parte do proxecto ah, directo ah, sí, Como fui. que somos todo xente bastante peculiar por así sí, sí, sí, sí. Peculiar, claro, que, ló, lóxicamente é, é decir, O complemento do vosso traballo está nesa creatividade musical ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí, temos unha sorte con iso porque podemos falar de música mentres trabajamos, podemos eh, compartir algún artista que nos llamó atención mientras trabajamos, eso es una suerte, ¿no?, de poder tener esa relación con las compañeiras. Sí, sí. Eh, eh nada, pues pois, eu supercontento de poder para mí es una, o sea, eu, o que yo pedía vida era poder trabajar no en estas condiciones, digamos, dignas de trabajar no, sí. no sector agrario forestal, poder moverme porque eu te, pasé mucho tiempo de oficina antes de, de dar daros salto. A xente me decía, que tú estás todo, o sea, estás trabajando <risa> un, claro. un puesto de trabajo estable en una oficina y tal, e eu, verdad es que no dormía por las noches porque eu son destes que ten que queimar o depósito, seno no. Porque Non non apaga o motor. Entonces, <risa> <risa> eh pues nada, pues co <risa> hay días que bueno, que, que canso me mais do que me gustaría, pero sí que por lo general teño un equilibrio eh moi saudável penso. A que chegano e te eh adormes como un niño, sí, dormo sí, sí, como un un lirio, exactamente. E eu creo que fai falta, hei dicir o descanso sí, eh uh, uh, Axuda precisamente a que o traballo sí. despois Que eh, de sea productivo E eh, ser... hai unha cousa tamén de traballar no campo Que moita xente tamén lleva, de xe chama tenía Porque a xente por xeral ten horarios de traballo pues Sempre o mesmo, no ou parecido ¿no? Uh -huh. e, e nos temos que ir Como un pouco pendentes do sol De cando sai o sol Para uh -huh. saber se podemos traballar Porque se non se ve non se dá traballado claro. e, Estas cousas penso que tamén Estes ritmos, que tamén son os que elevaban pues, A xente que agora vive 90 E, e pico anos e tal Con, con boa saúde penso que tamén ten algo de, de beneficioso para en xeral, no, ni sí, siquiera para a saúde, tamén a nivel mental, sabes, de, uh -huh. de despertarte co sol, e logo cando xa cae a noiteiña, pois pues, o ritmo tamén cambia, e rápido queres ir a cama, e uh -huh. non sei, como que Sí, sí, sí, sí. esas cousas metente en un ciclo un pouco Como, como en equilibrio co, coa natureza un pouco sí, sí. eu é un remedo tamén do, do, do, do que o rural era nun, no, cando eu, por o menos cando eu era gativo no? a, a, a, acordome de, de, na, na, na aldea, na casa da miña avó que eh, o oh, a colleita eh, do centeo ou a sementar as patacas e tal, pero despois de facer eso m, uh, por exemplo, de bullar o viño eh. o miño, por exemplo, despois de bullando o miño na miño sí. no corredor, eh, acuérdame que cantaban tamén ou sea, é eh, eh, eh, un complemento eh, eh, non sei, é un, un complemento familiar popular que... que, que sí, Penso que vai todo un pouco ligado, ¿no? Sí, cando sí, hai actividades así eh, en comunidades eso, eh, uh -huh. sí, si en como unha estrutura con unha cadencia de colleitas, ¿no? Eh, colleitas de sementeiras, digamos. Sí, sí. Hai hai certas cousas que se van prestando, una delas, pues eh, son os cantos, son as sí, sí. Un pouco sí, sí. esa expresión, no, ese tipo de expresión sí. dentro de sí, sí. la comunidade. Creativo. Agora bueno. que falamos desto, de Eh, Lembro-me que na miña aldea donde, donde eu pa, pasei unhas cuantos anos, pois eh, eu tiño unha tía que cantaba bastante ben, pero en galego, un castelán nada. En castelán en nada. E entón, pois, puñeonse a cantar mentras dibullaban o millo ou apañaban castañas. Ajá, ajá, que bonito sí, sí, sí. Escoita, eh, eh, na tua creatividade musical Tamén empregas algún instrumento Tocas algún instrumento en particular? Si, sí, eu, eu claro, eu conduzo sempre a composición coa guitarra Vale, vale, vale, vale Para vale. mí a guitarra é como o piano para os compositores así grandes, digamos mm. no? sí. eh, Eu sempre estiven cunha Bueno, sempre, sempre que puiden Dende que puiden elixir, no? De comprar sí. a primeira guitarra sempre foi como. Como a miña sí, Apoyatura, sí. ¿no? porque o, o meu instrumento principal é a voz sí. eh, Compoño moito coa voz Compoño sí. moitas melodías, en que vayan ser melodías Que non se canten, digamos, compoñas coa voz De feito, como que hai moitos Tarareos eh, sí. que parecen que Dín algo nas letras, pero en realidad Son tarareos extraños, non? Que non mm. con unha verbalización eh, Mais alo do la la la Ou le le le, non? Si, sí, si, sí, si sí, eh, sí. Eh, pero si sí, a guitarra é un pouco a que me axuda a vestir os temas de, armónicamente, digamos, ¿no? a facer esa paisaxe, a, sí, pues, sí. as cancios, ya, en da que logo eh, na, nos temas non só a guitarra, non teña como unha eh, un protagonismo tan grande como que ten na composición, é eh, eh, un pouco co que fago armazón das cancios. Está ben. E acompanha este, como os diste, con, coas compañeras que, que tamén algún instrumento máis tamén usan, non? Sí, sí, sí, sí, eh, sí, María Rojo toca o gembe africano e tamén agora co Agora xusto estamos con unha época de transición Donde vamos ese formato que tiñamos acústico Donde iba eu coa guitarra e la coxe en B Facíamos así como as cancios moi cruas, moi naturais sí, sí, sí. Agora vamos xa a, a, a ter un, un espectáculo como máis completo Máis complexo tamén Donde van sonar como máis instrumentos Vamos a ter máis músicos no escenario E eh, eh un pouco pues intentando eh, seguir o a senda da, bueno, da profesionalización do, do proxecto e de ben. E de intentar chegar a cada vez máis público. Pois pues moi ben, agradecerche moitísimo que, que participes si. con nosotros, eh, que, que nos fagas partícipe da túa creatividade musical, e eh, nos, sabes, estamos, non sei... A ver, abértose, A ver, eh, ah. eh, de recibir todas as comunicacións que queiras ti, todo o que plantexes, nos aquí damoslle voz, eh, como dínos mariñeiros, damoslle vento, para ver, que... Bueno. Eh, para que os galegos do Mediterráneo e os que non son galegos tamén os que nos escoitan que, que disfruten igual que a nosotros da túa composición musical, de verdade Por que é un, é ad, un, un ademais, ademais, ademais hai además hai unha voz falando con osco pois vai ter sorte ah bueno, nos, que, de, tache dicindo que, que somos talisman, xa te dixemos noutra ocasión pero de verdade vale. que si sí, bueno, eh, é un vale. Eu coido que, que que non é porque ese xiamo solo tal imagen, senón porque ti vales, por eso vas a terlo. Excito, grazas. Ole, vale, muitísimas grazas a vos. Veña. Ah, deixámosote que saibamos que te que te Veña. Muitas grazas, un aperta enorme. Un veña. Que vaya todo veña. ben. Veña, despedímoste coa tua propia música. Veña. Aí va, los pies mocha a dos y los pies mocha a dos. Si ti cungo valor Un Galegos no baix.